а на руках два персні. Тим часом міліцейський телетайп уже відстукував орієнтировку, де сказано, що саме вже відомо про злочинців. Оскільки гончарка розміщена, мов би, по вертикалі і охоплює Верхній Шевченківський район та Нижній Подільський, в обох районах створюються оперативні групи, що працюють паралельно. Проте одночасно перевіряли і інші райони міста. Так, це був якраз той випадок, коли до тільки миліцейське терпіння. Начальник управління карного розшуку УВС міста Києва. Звичайно, карний розшук має професійні таємниці, які ми не маємо права розголошувати. Але багато оперативних завдань розв'язувалось і розв'язується відкрито. Тобто, чим більше гласності, тим краще. Недарма досить часто Крізь розклеюють фотокартки розшукуваних. З опитів потерпілих та свідків стало відомо також, що з-поміж тих, хто напав на Чорочкина, два Сергії і один Геннадій. Вони зверталися один до одного на ім'я і це чули. Отже, з'ясовано чимало, не кажучи вже про відбитки пальців на двох гранчиках, знайдених біля вогнища. Тепер їх затримання слід вважати – Лише справа часу. Нема нічого незвичайного в тому, що деякі особи постійно перебувають у полі зору міліції. Це люди колись судимі або ті, що не раз затримувались у зв'язку з порушенням громадського порядку. Звичайно, двох Сергіїв, одного Геннадія та одну Тетяну найперше шукали серед них. Не знайшли. Значить, не рецидивісти. Одне слово, це був той випадок, коли одержані результати не звужували, а розширювали коло розшуків. Було встановлено нагляд за ресторанами і кафе, де буває не лише найкраща частина людства. Перевіряли винно-горільчені відділи магазинів і різноманітні хвилинки, призначення яких полягало у вживанні спиртних напоїв за прискореною схемою. Майже тиждень оперативна машина – у якій була Лошкарьова, патрулювала місто, бо врешті-решт виявилось, що саме вона запам'ятала злочинців найкраще. Щовечора у Шевченківському відділі внутрішніх справ підбивали підсумки за день. І таки знайшли. Не могли не знайти. Але ніяких храптових осяєнь чи особливих сищицьких знахідок при цьому не було. Була тільки вкрай одноманітна і тому важка праця і йшли по ланцюжку від однієї людини до іншої, котрі були закільцьовані приблизно однаковим віком, схожим способом життя і спільним колом зацікавлень. За обтяжуючих обставин. Кримінальну справу, порушену у зв'язку з насильницькою смертю Чурочкина, спочатку розслідував Шевченківський райвідділ внутрішніх справ. Злочинців ще розшукували, але самий злочин вже мав попередню правову кваліфікацію. Того, хто завдав Чорочкину жорстокого удару, після затримання буде звинувачено за частиною 111 статті 101, що передбачає покарання за умисне, тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого. До 12 років позбавлення волі. Ясна річ, Чорочкину, який загинув внаслідок насильства – під час самої загибелі були байдужі мотиви, якими керувався злочинець. Чи хотів він його вбити, чи тільки побити, а може взагалі його загибель стала наслідком випадку. Принаймні на суді адвокат підсудного небезпрофесійного зблизку доводив, що смерть Чурочкина спричинив збіг обставин. Так, це все було вже байдуже Чурочкину, але не тим, хто здійснював правосуддя. Отже, розшукували злочинця, обвинуваченого у завданні потерпілому тілесних ушкоджень. Злочинця, який не бажав смерті Чоречкіна і мав на меті лише провчити його, та, можливо, не розрахував сили удару. Затримали їх за кілька днів. У нападі на Чоречкіна всі одразу зізналися. Але чому слідчі та судді билися над цією справою ще кілька місяців? Вона виявилася дуже нелегкою саме з погляду правової кваліфікації, з погляду встановлення того, що ж саме спонукали до дії злочинців. Розшук їх і справді був лише питанням часу. Опитали сотні людей, поки не натрапили на жінку, яка заявила, що знає хлопців із такими прикметами і іменами. Роздобили фотокартки двох Сергіїв, Геннадія і Тетяни. Як вимагають правила, Показали потерпілим для впізнання серед фотокарток інших осіб в тієї ж статі і того ж віку, що не мали різних відмінностей у зовнішності і одягу. Ну, а далі все було досить просто, хоча справжню ціну цієї простоти знають лише працівники міліції. За трьома адресами виїхали оперативні групи, але нікого з них вдома вже не застали. Тоді влаштували біля кожного будинку засідки. Отже, розшукують Сергія Вознесенського, 1959 року народження, Сергія Біляєва, 1960 року народження,